Edmund Skilvold er på besøk hos oss i Radio Prime i ettermiddagen. En mann som er, jeg vil nesten si, fanatisk opptatt av, <laughs> av Gjeløy. Dette har vi hatt diskusjoner på her hos oss. Er det Gjeløy eller Gjeløya? Det, det jeg pleier å si er vel et slags kompromiss. Uh, mellom de to uh, ekstreme formene, Gjærløya og Gjeløen. Ja, ikke sant? Det er kompromiss. Et eller annet seg midt i mellom ja. det her. Ja. Ja. Vi har snakket om uh, denne boka di, for alt i Gjærløy, som har i over, uh, eller nærmer seg nå 3,5 tusen eksemplarer. Det er få igjen, så har du ikke skaffet deg den, så, så begynner det å bli dårlig med tid. Vi har også snakket om uh, den mer skjønnelig trære boka di, som kom i 2008, på lengselens gåtefulle vei. Men... Ja du har inte hitat med det. Nu er det nye projektet Og jag vet att du har fått en, en ny uppdragsgivare ja, ja, det jobbes med en ny lokal bok. Om man det förtelle. Ja, det är lite konfidentiellt då, men vi kan prova att avslöja lite. Bara mellan oss två alltså. <laughs> ja, nej, det drejer sig om om fastlandet i moss. Eh bestemt bestämt mosseskogen faktiskt. Det er vel ingen, ingen lokale bøker som kunne ta for sig det området og det, og det har nok vært litt neglisjert av mange. Det har vært på en måte et sted eh, som de fleste kjørte forbi på E6 eller på Osloveien. Eh, et sted som mest har vært brukt av, av de som har bodd på Verke og på Kambo og andre tilliggende boligområder. Men uh, faktisk så er det veldig mye spennende der. Det det mest spennende er nok uh, kanskje det at det er et område som, uh, som for meg er litt annerledes enn i Elløy. Det er ett uh, område som uh, jeg selv ikke har vært så veldig kjent i inte nylig. Så, så dette har vært en vært litt sånn... En utforskningprocess for mig och det å, det att med denna boka. Eh jag har lært ganske mycket nytt och fått någon aha-upplevelser kan man säga. Si. Ehm vad var en av dem? Ja, en av dem er for exempel den otrolige biomångfaldet, artsmångfaldet som man har i någon partier av mosseskogen vid Sunne. det det det mig. At man hadde såpass stor mangfold av liv i et veldig lite område på den kanten av oss. Det er ikke helt avklart når den boka kommer, men, men vad tror du selv? Det, det, det gjenstår litt arbeid her? Det gjenstår mye arbeid, og vi vet ikke sikkert om vi får dekket kostnadene som må dekkes for at boka ska gitt is. Det jobbes på Spreng med å, å få sponsorer til dette projektet vet jeg. Det kan Kambo Vell som står for den delen. Selv så, så sitter jeg nå og skriver, og jeg också også ute og tar bilder så snart forholdene tillater det. Det er vel ikke så enkelt nå i disse dager, kanskje? Eller? Ja, jeg har faktisk vasset gjennom en halv meter snø, for å komme opp på Røysåsen Ved midnatt I måneder sin Og 20 kuldegrader alt, altså. 20 kuldegrader Peste mig opp der Men tilgjengelig så fikk jeg en helt fantastisk opplevelse Av det å se eh, Mosseskogen og Mossesundene Og også Gjelløy I snø og måneder Det har vært det